«Слухай, коли виявиться, що це Вітя Стеценка чи будь-хто інший, ти ж допоможеш мені з ним упоратися? Чи не так? Я слабка жінка, яка не має за собою нікого, крім тебе, а вступати самостійно в таку ігру доволі небезпечно. Ти ж маєш певних знайомих. Допоможеш мені, правда? Завжди». «Ти попросила про послугу, і я тобі, як давні знайоми, не відмовив». Ілля відклав серветку. «Але надавати серйозну допомогу, пов'язану з певним ризиком і чималим клопотом, я можу лише близьким друзям або своїй жінці?» «Ну ти ж не кинеш мене саму?» заскиглила Жанна, хоча б тому, що завинив переді мною. Я знов повторюю, що згоден плутуватися в проблеми тільки заради своєї жінки. Він був непохитний. Жена зміряла його поглядом. Наскільки я зрозуміла, ти пропонуєш мені угоду. Я знову стаю твоєю, а ти мені за це допомог. Що ж, ефективний спосіб примусити жінку повернутися. І я намагався вкласти у свій голос якомога більше холодного подиву. «Ти гадаєш, я ладен лізти в кримінальній історії заради кожної своєї колишньої коханки? Якби це було так, у мене не залишилося б часу на щось інше. Ми з тобою розійшлися, на цьому і зупинімося. Віднедавна ми одне одному чужі люди». Жена підхопилася, поспіхом витираючи губи, схопила сумку і попрямувала до виходу. Проте не змігши відмовити собі в останньому задоволенні, повернулась якомога лагідніше, прошепотіла йому на вухо. Ти ж шкодуватимеш про це все своє життя, бо в глибині душі знаєш, що саме такі, як Зоя, бачать у тобі дійну корову. Тільки такі, як вона відчуває до своєї корови шанобливий священний жах, із суток практичних міркувань лицемірно кричать по всіх усюдах про вічне кохання. Для неї це одна з умов контракту, або ні, один з пунктів інструкції про користування цієї самої дійної корови. Отже, щасти тобі, Ілля, довгих тобі, Років щастя з якоюсь сумлінною користувачкою. Вона пішла геть, не озираючись, почуваючи, що це не так вже й легко зробити, і усвідомлюючи, що їй болить. Чи то через зраду людини, до якої вона все-таки була прив'язаною, чи то через те, що вона залишилася без підтримки, на яку весь час дуже розраховувала, але тепер у неї побільшило причин розшукати Ясикові гроші. О, добре, що ти приїхала. Оля, вочевидь, була рада її бачити. Хоч у мене цікавих новин немає, але нульовий результат теж результат. Проходь у кімнату. На кухні мама з подругами. Дочекавшись, поки приятелька розташувалася з кавою у тісній вітальні і закурила, Оля почала звідувати. Спочатку з'їздила до Ілони, але не дізналася нічого вартого уваги. Каже, що чоловіки часто приховують стан свого здоров'я. Потім ми вдвох з Ілоною поїхали перевіряти сусіда. Проте там теж пусто. Ілона Подеревенила з жінками з їхнього під'їзду і дізналася, що минулого місяця у цього Сашка помер тесть. Так от тіло протягом тижня лежало в хаті, бо вони з дружиною збирали гроші на похорон. Обоє безробітні, і на що існують, взагалі невідомо. Оля видала це на одному подиху і зупинилася перепочити. Навряд чи він так довго прикидався, хоча про всяк випадок я поцікавилась, чи не мають вони іншої квартири, і чи існує в нього коханки, на яку він міг би витрачатися.